Eclesiologia 2.7. sfinții ca mădulare vii ale Bisericii Dacă am vorbit anterior de tainele Bisericii și în același timp de simțirea reală a Harului în cadrul lor, fără dar și poate a trăi ca mădular viu al Bisericii, înseamnă a fi racordat la viața sacramentologică a Bisericii, dar și la vederea slaviului Dumnezeu prin curățirea noastră de patimi. Omul duhovnicesc autentic nu desparte primirea sfinților Taine de viața isihastă, de viața duhovnicească personală, atâta timp cât, este, cât el este nu un trăitor restrictiv al acestora, ci unul care integrează întreaga desfășurare a vieții biserici în persoana sa. Teologia eclesiologică simeoniană este cel mai evident exprimat în discursul lui etic, dar amprenta este subtil integrată în toată opera sa. Însă, ca și până acum, Simeon nu privește biserica din punct de vedere canonic, administrativ, organizatorii, liturgii sau istoric, ci din punct, de, din punct de vedere a legăturii interioare a fiecăruia cu, prin viața sa de simțenie cu Hristos, capul bisericii. Mergând pe acest filon personalist cu Hristos, a mădularelor viale ale Bisericii Sfântul Simeon nu abordează cristologia din punct de vedere al unui creștin care care nu se sizează interior sfințenia colosală a Bisericii ci prin prisma sfinților care se unesc într-o conștiență cu Hristos. Unirea cu Hristos trebuie să fie una reală și nu imaginară. Tocmai de aceea Simeon se referă la sfinți ca la membri autentice ai Bisericii. Pentru el sfinții sunt conștienți de unirea lor reală cu Hristos care este evidentă în toată ființa acestora. Sfinții spune Simeon, sunt toți mădularea lui Hristos, Dumnezeul cer peste toate și ei trebuie să se alipească. Checolimenii de el, 1 Corinteni 6 cu 7 și să se unească ținii cu trupul lui ca acela să le fie cap 1 Coloseni 1 cu 18. <coughs> Că sfinții din veac și până în ziua cea de apoi, sumădularea lui, și aceștia mulți se fac un trup a lui Hristos ca un singur om. Astfel, unii împlinesc rânduia la mâinilor, lucrând până acum și făcând preasfântă voia lui, făcându-i din nou și pe cei nevreni și izbăvindu-i pentru el, pentru Dumnezeu. Alții au rânduia la umerilor, purtând poverile unii altora, Galaten cu 2 sau chiar oaia cea pierdută și aflată de ei, alții au rânduiala pieptului, izvorând celor însetați și flămâns dreptatea lui Dumnezeu, noi noianul cel prea al cuvântului înțelepciunii și cunoștinței cele negrite, alții au rândoială de pântece, primindu-i pe toți în cele din lăuntru ale lor, prin iubire zămizrind duhul mântuirii și având în ei dispoziția care cuprinde tainele lui cele negrite și ascunse. Alții au rolul coapselor, purtând în ei ironicia înțelesurilor vrenice de Dumnezeu ale teologiei mistice și născând pe pământ Duhul Mântuirii. Adică rodul și sămânța Duhului în inimile oamenilor prin cuvântul lor, iar alții au rolul picioarelor și tălpilor, arătând bărbăție și răbdare în încercări ca iov, nici de cum clătinându-se sau zlăbind în statoricea lor față de cele bune, ci purtând povara darurilor Lui, ale Lui Dumnezeu. Din pasajul Simeonian rezultă că Dumnezeu este promotorul diversității personale a Sfinților și că diversitatea harismelor primite de către ei nu afectează unitatea trupului mistic al Bisericii, ci din potriva această diversitate harismatică e factorul de coeziune interioară al acestuia. Fiecare Sfânt este un mădular, un melin viu, al lui Hristos, mădular cu anumite harisme primite de la Dumnezeu și acestea sunt active tocmai datorită unității interioare dintre sfânt și Dumnezeu. Dacă Domnul folosise în Ioan 15, 1, 7 paradigma viei care susține mlădițele, iar Sfântul Pavel paradigma trupului în Efesen 4 cu 125 5 23 32 pentru a sublinia legătura interioară inextricabilă dintre Sfinți și Dumnezeu Sfântul Simeon dezvoltat aici după părerea noastră paradigma paulină și exemplifică modul real în care trebuie să fie înțeles, să fie înțeles eh, pasajul de la FSM 4 11 cu 13. Când Simeon vorbește despre totalitatea Sfinților care trebuie să fie contemplată ca un singur om și desemnează rolul personal distinct al fiecăruia în construcția mistică a Bisericii, el privește Biserica ca pe o instituție harismatică formată din oameni plini de Duhul Sfânt și care se simt mădulare viere lui Hristos și manifestă această viață interioară a lor prin cele pe care le spun și le fac. Harismele nu au fost primite în mod inconștient, vrea să ne spună Simeon, sau fără curățirea de patima fiecărui sunt în parte, iar unirea lor cu Hristos este o continuă lipire voită de El, o sforțare continuă și o dorire continuă de a fi cu El. Sfântul Simeon descrie aici o stare reală a unității personale cu Hristos și nu un ideal de comuniune mistică. Dacă unii dintre sfinți au rolul de mâini ale Lui Hristos, care curățesc pe oameni, dacă unii poartă priugăciunilor neputințele celor mulți, și converteți la credință pe cei credincioși dacă unii hrănesc biserica prin cuvântul lor, iar alții nați mistic pe viitorii sfinți prin viața lor mistică și alții duc povara răutății oamenilor și ademelor. spune în subtext Simeon, fiecare a primit darul după efortul ascetic personal și după calitățile și dispozițiile interioare personale. Fără alipirea cu totul de el, sfinții nu pot sta și nu pot funcționa în biserică ca niște mădulare vie ale Lui Hristos, iar orice detașare interioară de Hristos înseamnă ruină, moarte, pierdere veșnică a noastră. Biserica este trupul Lui Hristos, to somatis Hristu, spune Simeon și ea este locul care ține într-o preună armonie sinarmologumenon sin armologumenon, pe toți Sfinții Lui Dumnezeu și este întreg Artion și Armonios, Olocliron. Cu alte cuvinte, Sfințenia Bisericii se datorează Sfințenii Capului Bisericii, a lui Hristos, și racordării interioare a celor Sfinți la Hristos, iar unitatea Bisericii este dată de unitatea harismatică a legăturii dintre Hristos și Sfinți și a Sfinților între ei. Harismele personale ale Sfinților zidesc unitatea Bisericii în mod activ, iar suflul dumnezeiesc pe care fiecare Sfânt îl aduce în Biserică este urmare a relației personale directe, vii cu Hristos Dumnezeu. Manifestarea Sfinților ca mădulare vie ale Lui Hristos, ca mădulare în care Hristos e viu și activ, este sesizată de către cei credincioși, atât în timpul vieții lor, cât și după adormirea lor, când vine la Sfintelor lor moaște ca să se închine și să primească putere dumnezească în viața lor duhovnicească. Ca să-și argumenteze afirmația cum că toți Sfinții fi mădulare Lui Hristos se fac un trupa Lui și se vor face încă și în viitor, Simeon aduce în sprijinul acestei aceste afirmații pe Ioan 14, 20, 17, 20, 21, 22, 26. Din locurile Ioaneice citate rezultă că Hristos este în mod activ prezent în Sfinți, că Hristos vrea unitatea Bisericii și o și realizează prin cei care sunt lipiți de El în mod interior și că El dă celor Sfinți zlava veșnică a treimii pentru ca ei să fie desăvârșiți întru toate. Este observabil cum Simeon citează acurat scriptura fără a forța textele și le înțelege în sensul lor de plin scriptural. El își extrage teologia din adâncimile scripturii și din revelațiile personale pe care Dumnezeu le provoacă în ființa lui. Concluzia simeoniană în urma acestor texte citate este identificabilă în două afirmații lapidare și anume Modul unirii enoseos dintre Dumnezeu și Sfinți e mai presus de minte și de toată înțelegerea, pentru că unirea, enosin, pe care Hristos o are în chip natural, fizicos, cu Tatăl Său, pe aceasta o făgăduiește să o avem noi în Har, e în haritii dacă vrem, dacă dorim acest lucru. Troposul unirii interioare de care vorbește Ioan și Simeon aici este unul real pentru Sfinți, însă atât pentru ei cât și pentru cei care îi cinstesc, este de necuprins datorită adâncimii sale negrite. Simeon nu numai că ne garantează existența aceste uniri reale cu Hristos, citând Scriptura, dar ne garantează și prin propria sa legătură harismatică cu Dumnezeu realitatea legăturii personale a Sfinților cu Hristos. Dacă suntem atenți la citațiile scripturale lui Simeon și la logica interioară a discursului său, observăm că el nu a luat pe Sfinț ca paradigma a unirii reale cu Hristos din cauza unui elitism duhovnicesc sau din snobism teologal, ci pentru că în ființa acestora această unire e reală și conștientizată într-un ritm interior continuu, Însă prin aceasta, credem noi, nu a creat o falie periculoasă între membrii bisericii, despărțim pe sfinți de credincioși și regularea bisericii, pentru că în viziunea sa soteriologică și eclesială, nu pot exista credincioși adevărați fără să aibă un anume grad de sfințenie interioară. Și după cum am văzut, pentru Simeon conștientizarea prezenței lui Noi de la botez și unerea deplină cu Dumnezeu prin plina poruncilor și asceză, reprezintă adevăratul etos de viață Ortodoxă. Simeon ne arată aici în cadrul lui 1 cu 6 că triadologia și hristologia sunt cele care explică realitatea divină umană a bisericii. Fără cuplarea reală la harul treimii și fără să ne simțim mădulare vie active a lui Hristos, nu ne simțim păți realele trupului Hristos ale bisericii și nu putem experia în personală personal relația de mare adâncime cu preasfânta treime, prin care trăim iubirea cu care Dumnezeu și Tatăl la a iubit pe Fiul Său cel Născut, pentru care Dumnezeul nostru va fi noi și însuși Fiul lui Dumnezeu va fi noi. Simeon se raportează la experiența Sfinților pentru că ei trăiesc unirea reală cu Hristos, dar pot să o și nareze celor care vor să-i asculte. Relația noastră cu Hristos nu se face din afara noastră, adică nu e o relație exterioară cu El, ci din dinăuntru nostru, că El că cel se unește în mod real cu noi. Simțim iubirea Tatălui pentru Fiul din adâncimile ființe noastre, pentru că Fiul Tatălui e în noi de la botez și ne învață iubirea Tatălui față de El și a Lui față de Tatăl Său și de Duhul Sfânt. Datorită asumării firii umane în postasul Său, El s-a înrudit cu noi prin trup și ne am făcut cu adevărat părătașa ei Dumnezei sale, fiind un trup împreună cu Hristos un Duhul. Fiecare mădular al bisericii este mădularul lui Hristos și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului, vederea Duhului, vederea Luminii spre folosul său personal. Simeon insista asupra împărtășirii tuturor de Hristos pe existența multiplă a relațiilor personale cu Hristos care sunt pe măsura harizmelor personale. Insistența sa pe faptul de a comenta și prelucra viziunea scripturală despre biserică citând și comentând Texte eclesiologice Pauline îl arată pe Simeon ca pe unul care se integrează mo creator în tradiția bisericii. Simeon își însușește și prezintă în mod personal și personalist principiul divin uman al unității bisericii, adică legătura interioară a fiecărei în parte cu Dumnezeu prin Duhul. Intrarea noastră în biserică prin botez ca lipire reală de Domnul, Reconștientizarea și adâncirea izinică în viața noastră formează coordonata personalistă a eclesiologiei simeoniene și a soteriologiei personale pe care l-a propagat-o în biserică. Citând Efeseni 5, 28-29, în conexiune cu Ioan 6, 59, arată că Sfânta Euharistie este factorul unității reale cu Hristos a membrii bisericii. Bineînțeles, alături de credința reală curată în el, pentru ca să avem viață, trebuie să stăm în legătură directă cu capul bisericii, mâncând zilnic pe Hristos euharistic. Hrănirea cu trupul și sângele Domnului, care presupune simțirea noastră continuă prin Har, este cea care ne face să simțim în noi seva de viață făcătoare a trupului Hristos. A fi mădulare ale Lui Hristos, în mod paradoxal, înseamnă a avea pe Hristos în noi și a mâncat pe Hristos euharistic pentru a se uni în mod ființial cu noi. Schimbând paradigma eclesiologică a trupului cu cea a unirii ființiale cu Hristos, Simeon vorbește despre biserică ca despre o lume înfrumusețată, Cosmon Oresmenon, dar o numește și împărăteasă, Ivasilisa, a stăpânului, stăpânului Hristos, biserica. Împărăteasa Stăpânului Hristos, urmată de fecioarele de partenii de la Psalmul 44 cu 16, adică de fiecare dintre noi care ne sfințim viața. Simon are în vedere în toate aceste imagini unii Hristos, unirea mistică, extratică cu Hristos, nu numai unirea sacramentală cu Hristos. Chiar dacă el nu ne prezintă de fiecare dată substratul unei afirmații, fondul realității catare, are de fiecare dată în vedere conținutul de plin totalizator al vieții domnicești, care presupune atât unirea sacramentală cu Hristos, dar și unirea mistică cu El. În cu șapte spațiul real al bisericii nu e privit numai în dimensiunea cadrului personal, unde se evidențiază aspectul legăturii noastre interioare cu Hristos, ci Simeon încearcă să prezinte și o viziune realist-integratoare a întregii plerome a bisericii. Că de așa cum Hristos, Dumnezeu, este cap al bisericii, tot așa el se face pentru ea templu, naos, după cum și biserica însă și-a făcut un templu a lui și un cosmos frumos, cosmos oreos. Procesul interior al simțirii produce per total o viziune duhovnicească impresionantă a Bisericii. Biserica apare la o contemplare duhovnicească ei ca o lume frumoasă, ca o lume plină de sfințenie și înțelepciune dumnezeiască. Relația personală a fiecare dintre noi cu Dumnezeu creează o imagine tulburătoare a Bisericii, imaginea unei comunități vii, angajate total, care produce frumusețe cuceritoare atât la nivel personal cât și în afara ei. Imaginea bisericii ca templu a lui Dumnezeu e folosită de Simeon ca evaluare directă a lui 1 cu 3,16, arătând că suntem cu adevărat temple vii ale lui Dumnezeu, pentru că Duhul Sfânt locuiește într noi. Biserica este templul, cetatea și cosmosul împăratului Dumnezeu în care vorbește Dumnezeu, dar este în același timp trupa lui Hristos, mireasa lui Hristos, cât și lumea cea de sus a sa. Însă, mă dularele trupului mistic al lui Hristos, ale bisericii sunt sfinții, În mă dularele trupului mistic al lui Hristos, ale bisericii sunt sfinții și nu doar cei botezați în biserică care nu actualizează zilnic relația lor cu Dumnezeu pe care Dumnezeu însuși a inițiat-o cu ei și în ei de la botezul lor. Din perspectiva unirii personale cu Hristos, biserica este formată din sfinți și ea se lățește continuu și va cuprinde definitiv pe toți sfinții din toate veacurile, fa pentru care, urmează un citat simeonian, până nu ori veni la existență toți sfinții sau până nu ori să se ivească toți bineplăcuții lui Dumnezeu, nici trupul lui Hristos nu este întreg, nici lumea de sus nu se umple, iar aceasta zic că este Biserica lui Dumnezeu, ci mulți sunt dintre viitorii sfinți astăzi în lume necredincioși, iar dintre cei ce cred în Hristos, mulți sunt păcătoși și desfrânați, care trebuie să schimbe viața prin pocăință, mulți sunt neascultători și vor trebui să se facă ascultători, mulți sunt care trebuie să se nască și să bine placă lui Dumnezeu până la trâmbița aceea de pe urmă, căci trebuie să se nască, să fie adulă la existență toți cei preștiuți, și să se umple lumea cea mai presus de lumea Bisericii celor în născuți, Ierusalimul din cele cerești, Evrei 12,22-23. Și atunci va fi și plinătatea trupului Hristos de către Dumnezeul celor prehotărâți, a celor care trebuie să se facă aidoma achipului Fiului său. Romani 8,29, căci aceștia sunt fiul luminii și ai zilei lui, conform unul Tesaloniceni Tesalonicen 5.5. Și aici se încheie pasajul Simeonian. În pasajul de aici, biserica este prezentată de Simeon ca numărul acelor sfinți preștiuți de Dumnezeu care își vor simți viața și vor intra în lumea cea de sus a împărăției lui Dumnezeu. Conform pildei neghinelor aflate în anul de greu sau a peștelor din nevod, formarea sfinților nu cunoaște mai neapărat o linearitate de viață creștine de la un cap la al altul al vieților, ci sfinții se nasc prin convertirea unor păcătoși notorii, pe când mulți dintre credincioși se vor dovedi, din păcate, în proprii intrări în cămara de nuntă. Intensitatea și sinceritatea trăirii relației interioare cu Dumnezeu este cea care formează sfinții și existența lor nu este prescrisă de un form mundan, ci de Dumnezeu însuși. Dumnezeu este Cel care își arată prietenii, care îi proslăvește pe sfinți, care îi face cunoscut credincioșilor, iar ierarhia bisericii se afiliază evidenței divine arătată în diferite moduri în biserică. Însă nu trebuie să confundăm prehotărârea sfinților de Dumnezeu, de care vorbește Simeon aici, care e tot una cu preștiința divină, cu predestinarea sau cu fatalismul păgân în care nu există libertate umană reală, oamenii sunt damnați, sau absolviți în mod dictatorial, iar întreaga economie dumnezească a lui Hristos este superfluă. Simeon nu introduce în grința ortodoxă erezia predestinării, ci subliniază teologia agiologică a lui Pavel, în care sfinții sunt prezentați ca preștiuții lui Dumnezeu și ca fii Împărățirii Dumnezeu, cum arată cele trei lucruri Pauline citate de Simeon din pasajul pe care îl comentăm. Dimensiunea istorică a Bisericii și are rolul ei hotărător în crearea Bisericii Cere de Sus, atât timp cât aici se formează Sfinții pe Pământ, iar timpul istoric, premergător parusiei, ține tot mai de formarea acestui număr de Sfinți preștiuți de Dumnezeu. În această perspectivă a formării Sfinților, Istoria, timpul și spațiu apar ca niște cadre formatoare ale membrilor biserici, ca niște cadre care presupun sfințirea membrilor bisericii și nu ca un inconvenie major care n ar scuza de lipsa noastră de înduhovnicire personală. Greutățile istoriei, presiunea istorică de orice fel exercitată asupra noastră nu este un zid în fața sfințenii personale, ce aceasta se realizează harului Dumnezeu, chiar și când toate lucrurile par a fi cu totul împotriva dezvoltării duhovnicești a membrilor viei biserici. Biserica nu este și nu poate fi înghițită de istorie, atâta timp că realitatea unirii personale reale cu Dumnezeu dovedește că secularizarea sau devalorizarea vieții bisericii și lumea postmodernă și în oricare altă paradigmă istorică nu sunt decât niște presupuneri intelectuale servede, făcute la masa de scris și care nu au nimic de a face cu dorul viu după unirea cu Dumnezeu a credincioșilor și cu aspirația necontenită spre sfințenie. Biserica este poporul lui Dumnezeu în care viază în mod conștient har lui Dumnezeu și care mărturisește fără nicio cenzură adevărul mântuitor al tradiției Sfinte a Bisericii. Curajul Sfinților, monumentalitatea vieții lor și rolul lor vizibil sau subteran în Sfințirea Lumii sunt amprentele sesizabile duhovnicește ale tainei adânci a Bisericii. Taina Bisericii constă toată mai în măreția relațiilor personale Dumnezeu cu Sfinții și a Sfinților între ei și a Sfinților cu toți membrii lumii. Despășirea trupului bisericii prin sfinți nu face din biserică o entitate care nu are nimic de a face cu cei damnați, cu păcătoșii de rând. Creșterea a fiecărui clincios în parte cuprinde asumarea întregii lumii odată cu ea și nu înseamnă nicio clipă o desolidarizare de frații care nu au vrut să creadă în Dumnezeu. Sfințenia presupune solidarizarea, asumarea tuturor în viața noastră și rugăciunea noastră și o rugăciune dureroasă pentru întreaga existență. Vorbind despre coborârea lui Dumnezeu cuvântul la noi, Simeon prezintă umanitatea întreagă ca pe fica celui răzvrătit împotriva sa, ca pe o femeie păcătoasă, vinovată de desfrânare și de ucidere. Bunătatea lui Dumnezeu este indicată, foarte expresiv de către el prin aceea, că el a preferat o mireasă decăzută, depravată pentru camizat, ca pentru îndreptarea și sfințirea ei. În concluzie, sfinții nu sunt, pentru Simeu, niște privilegiați care au întietate față de ceilalți pentru că au anumite aturi personale. Prin botez suntem cu toții privilegiați pentru că Dumnezeu ne pune într-o relație vie, directă cu sine, din care nu putem cădea numai dacă vrem să ne batem joc, numai dacă nu vrem să ne batem joc de noi. Biserica e tocmai acest număr complex de relații personale cu Hristos, iar sursa noastră de viață duhovnicească înseamnă unirea cu Hristos prin extaz și împărtășirea cu Hristos prin Sfintele Taine. Sfințenia însă este caracteristica principală a membrilor bisericii și ea creează unitatea bisericii. Ca fiecare să fie membru viu al trupului Hristos, trebuie să stea în unitate interioară cu Hristos și cu Sfinții din toate veacurile și de pretutind de pe pământ, adică să stea prin Sfințenie în legătură atât cu capul Bisericii, cu Hristos, cât și cu celelalte mădulare ale Bisericii, adică cu Sfinții de dinaintea Lui, cât și cu cei contemporani sieci. Și prin aceasta am terminat și capitolul eclesiologic, ajungând la pagina 225. Vă mulțumim frumos pentru atenție!